Wa namurdu billahi min shurur enfusina wa min siy'ati amalina Men yehdi illahu fela muzillelah Wa men yudlil fela haadiyelah Wa ashedu an la ilaha illa Allah vahdahu la sharika lah Wa ashedu an muhammadan abduhu wa rasooluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam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 wa kulla muhndethetin bida'a, wa kulla bida'atin dhalale, wa kulla dhalaletin finnar. Me emrin e Allahun të gjithë më shishme të më shiroasit, Allahun gjëtë le gjelanu në zotin dhe vetëm të vërtejtë të falëndrojmë, vetëm për e ti ndihim dhe falë e kërkojmë, Allahun gjëtë le gjelanu një luatëm i të nëruaj prej skeqes, e cila nuk është gjëtjetë të vetëm se pasoj e vetëve dhe e veprave tona, cilin ndoj që Allahun o dhe zotin në ruk dhe cili do që devion nga u dha e drejt, nuk mund të auzhoj në të drejtën dhe në të vërtetën asë kushtjetër përveç Zotit Gjellë Gjellanuhu, dëshmëj dhe deklaroj se nuk ka të aduruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë, dëshmëj dhe deklaroj se Muhamedi Alehi Salatu e Selam, kështë e robi Zotit dhe i dërguar i ti, mëshira, mirësit, bekimet, pasha e Zotit qofë mbi të, dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe e pasojnë rrugën që ai skicoi deri në ditën e gjykimit. Allahu xhallaxelaluhu i drejtohet muslimanëve në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, frikësoni Zotin, ashtu siç e meriton Zoti të frikësoheni, dhe sa vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i mali Zot xhallaxelaluhu i drejtohet mbar njerëzimit kur thotë: O ju njerëz, frikësoni Zotin tuaj e cili ju krijoi juve për një vetë të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij dhe prej këtyre të dy bashkë i malli Zot krijoi shumë burra dhe gra friksojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni ruajini lidhjet farefisnore midis jush e dijeni se Zoti është mbi ummikyrës gjithashtu i malli Zot i drejtohet besimtarëve me Kur'an kur thot: O ju që keni besuar friksoni Zotin dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt kush flet mirë dhe drejt Zoti do t'i afaj ja gjunahet E do të ja mundësoj që vazhdimisht tjetë prejve për mirëve, për shqibindat Allahu dhe dërguarit të ti, Muhamedit sallallahu a.s. Pa dyshim që ka fituar lumëtërin e kësaj bote dhe lumëtërin e bote së tjetër. Envijim, fjara më e mirë dhe më e bukur është fjara e Zotit, ajo është fjara më e sigurë dhe më e merkulluashme. Ska dyshim, Sa orientimi më i mirë për mbart njerëzimin është orientimi që skicojmë jetën dhe me veprën e tim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim gjithashtu se punët më të këqija janë sajesat në fe, bidadat, çdo bidatë shtumje dhe çdo humbë përfundon në zjarrin e xhehenemit të mallit zot lutem, që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe të gjithë besimtarët nga zjarri i xhehenemit. Allahu xhallaluhu alus që këto ftyra të cilat kanë prezantuar sot Në këtë shpi për shtëpijave të zotit Apo këtë do që kanë prezantuar Në shtëpijate të zotit në vendet Këpërmendat Allahun Gjellë Gjellalu I në të në zotit Gjellë Gjellalu Që të akompesoj Me të mira dhe bekime dhe begati Si njetën e kësaj bote Pa e që është më rëndësishme Në jetën e botës tjetër Me gjenetet e ti me të mira Se nuk ka dyshim Se shdo njëri që prezanton për ditë gjumaje Në vendin kë E jash përgjigjur thirrjes së Allahut kur thotë: "Jā ja, ayyuhalladhīna āmanū idhā nūdiya liṣ-ṣalāti min yawmil-jumʿati fasʿū ilā dhikrillāhi wa dharūl-bayʿ." O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e Xumës, shpejtoni në gjuma, ato vende ku përmendet Allahu, nëse besimtarri ose jo, besimtarja, po besimtar që e ka obligim të detyrushëm, I përgjigjit kësa i thirje, duke prezentuar në ato vende ku përmendet Zotit, ditëve të gjuma, pa dyshim që kjo është një argument i besimit, i imanit në zemrën dhe në shpirtin e ti, e nuk ka dyshim se kush i përgjigjit të i rje Zotit në këtë bot, do të kjetë punën mirë me Zotin në botën tjetër me shpresën e të madhët Zot gjelalën. Vlezër besimtarë dhe motra besimtare, Njeriu në këtë botë nuk është gjithëherë vetëm si një udhëtar, vetëm si kalimtar. Mirëpoq shumë prej njerëzve këtë nuk e kuptojnë, ose e kuptojnë në një moment pastaj e harrojnë. Allahu xhala xhelalu i drejtohet njeriu në përgjithësi në Kur'an kur thotë: "Ya ja, ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." O njeriu, i thotë Zoti njeriu, i drejtohet nëpërmjet Kur'anit. O njeriu, Te lodhesh dhe mundohesh dhe pastaj do të vi momenti i takimit me Zotin në qetësi. Lodhja, mundi, stresi, hallet, shqetësimet, te lashet, nuk i shkëputën as kujt. Pavarësisht se tek dikush janë të lexhueshme dhe të qarta dhe tek dikush tjetër nuk janë të lexhueshme, mirë pa po faktikisht nuk shpëton njerëj prej halleve, prej streseve, prej mendimeve Dere kur Dere në momentin kërë takoj Zotin Gjellë Gjellalu E njëri ju drejtë saj rrugë pashkon Dhe drejtë këti përfundimi pashkon Mirë pa i prapë hutohet rrugës Për këtë arsye i thotë Zotin Gjellë Gjellalu në kuran Ja i uhellin sanu Ma agarra kebi rabbi Kelkerim O njëri O robi Zotit Qëtë pot mashtron të nga Zotit Qëtë të bërit harosh Zotin që të bërëjt devijosh nga udha dhe nga rruga e Zotit Gjellë Gjellaluhu. E i madhi Zot Gjellë Gjellaluhu, vazhdimisht i ka vëndheksin ti fakti se jeta e kësaj botë nuk është ajo që do të gëzojmë, jeta e kësaj botë nuk është ajo që do të trashgojmë. Mirë po njëriju në natyre në ti prap hutohet, prap harrom, prap kujton se jeta e kësaj botë është vendi i ti i përjetëshëm dhe i përherëshëm. Madje pejga mirë i Zotit sallallahu sallam në një hadith thot Plaket një riu dhe rinohen të kajtë dy gjëra Dëshira për tjetuar dhe dëshira për të mbledhur pa mas Për këta shtu e dhe i madhe i Zotit gjëllë dhe gjelalu Ka obliguar për muslimanin peskohet e namazit Gjdo kohë namazit e kujton në besimtaren me levizje në jetës e ti Për këtë arsye vjen dita dhe nata, për të pujtuar besimtarin me lëvizjen e jetës së tij. Pse ka qenë rëndësishme? Sepse është i vetmi shans dhe a njëriut. Njëriut është vetëm është vetëm mundësia që i jepet njeriu. Kapitali i njeriu është jeta e tij. Nëse e shfrytëzon për mirë, e fitoi davan në botën tjetër. E nëse nuk e shfrytëzon për mirë e humbi dhe nuk i jepet më rasti dhe mundësia. Kala ka rabbirje'un. Do të ta dozojmë këtë edhe një herë. Këlla kur nuk ndodhë kjo pun I thotë pejga mejë Sallohësrem Gjabirit radiallahu ta'alan hu Si kur të kishtë e këthy Zotin në këtë bot njëri Do të kishtë e këthy babaj në tënë E përdej sa nuk e këtheu Nuk të thejet në njëri në këtë bot Babaj Gjabirit Radiallahu ta'alan hu Abdullah ibnë Haram Kër uvra shëhid në luft Dhe njalli Zotin dhe i thotë Kërko o robim, qëfar do prej meje Tha o Zotë më këthe dhe jërë nga të botë Vritëm e dhe jërë prapë për i rë tënë Bi prapë shëhit Tha Zotë ja, kjo nuk më do Ne e kemi shkruar Dhe kemi vullosur Se kush del nga kjo botë Më nuk thehet Kështu vinë gjumat Në mënyrë që një ju të kuptoj se javët pë ikin Kështu vinë muajt Dhe kohët lëvizin dhe vitet që njëri u të kuptoj se jeta e kësa i bote nuk është për të gëzuar, jeta e kësa i bote është një vend së prove, të jenë provim. Dhe do të vi një moment që do të dërzohesh dhe bashkë më ty do të dërzohet dosja jote, për të qenë dit një gjukimit, për aty në që da marrin dosjen dhe regjistrin në dorën djaft, Allahun në bohë për këtune njërzve, ose e kundër ta Allahun në ruajt të gjithve. الله جل جلاله من آيات القران نورن سوره النفرقان يدريته نيريو دوقه يثن يدريته مبر نيرزيم يدقه يثن تبارك الذي جعل في السماء بروجا واجعل فيها قمرا منيرا الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر e ora dhe shukura Zotu është aji cili e bëri ditën dhe natën pasuës e të njëra tjetërës në mënyrë që njërzit të kenë mundësi të kujtohen dhe të kenë mundësi të falëndërohen nda i Zotu të gjithë dhe që dalën e ne normalisht i mi fut në një stin shumë interesante që është stina stina e dimrit për cilën është thënë Se është pranë vera e besimtarit, kështu është transmituar nga të parët tanë, se kjo stinë është stinë që besimtari e kanon shumë mirë me dimë. Pranë vera e besimtarit, Thot Abdullah i Mëmesodit radiallahu ta'alan hu, sepse Zotin e të natën e ka bërë gjatë dhe tjepet mundësia për të ufalën dhe për të fletë sepse Zotin dhe të ditën e ka bërt shkurëtër dhe të freskët dhe të ftohtë, dhe tjepet mundësia për ta gjëruarë. Para i sa e besimtarit është tina e dimrit, e kujton njëri unë me levizin e jetës ti, se ndoshtë oj duket i jeta normal dhe e vjen i ftohti dhe e kupton që pritë se po e cim punët. Dhe vjen i ftohti dhe dimri që besimtarit ketë mundësi, që arsuetimet që gjendë të gjatë verës apo gjatë vjeshtës, se ishte i zëndës, kishte koha e këtë i gjonë, të njëndimër, natër është e gjatë, dhe dita është e shkurëtër. Përgamerë i Zotit, sallallahu aleyhu sallem, kër fletë përstinën e dimërit, dhe për agjërimi në dimërit, thotë, so mu shqita i elganime të lbarida. Agjërimi i dimrit është plashkë që fitohet pa luft. Njëri jo nuk e ndjen aset, e tjen asurin se ndjen ditën dhe vjen një moment që do të qeri iftarin, ndërkoj që dita është të shkruar të egzoti gjithësit si dita gjërimi. Pa vashëtis se ka qenë më shkurëtër, pa vashëtis se ndoshta njëri jo nuk i ka pas ato mundet si çka gjat ditëve të verës apo stinëve të tjera. Muad ibn Jubayr radiyallahu taala anhu ishte në shtratin e vdekjes. Dhe në shtratin e vdekjes filloi filluan të derdhnin lotët nga syri ti. i tij. Dikush e pyeti çfarë ke? Tha, nuk më shqetëson kam frikë vdekjen, as nuk më shqetë për atë që po lejnë në këtë botë. Pa arsyeja për cilën unë nuk shqetëj Se nuk do të kem më mundësi të shfrytëzoj netët e gjata të dëmbrit për namaz. Nuk do të kem më mundësi të shfrytëzoj ditët e gjata të nxehta të verës për agrim. Po çaj, se nuk do të kem më mundësi të konkurroj me njerëzit kur ulën në vendet ku përmendet i Madhi Zot, xhellahu xhelaluhu. Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'alam hë thoshte se stina e dimrit është t'in e begat dhe e bereqetit, zotin të gjellë dhe gjellalu hë dërdhë mirësi dhe begatit e ti mbi robt e ti. Stina e dimrit është një stin që në islam gjenë disa pozicionime shumë interesante, Dhe trajtime shumë interesante. Stina e dhimbrit e kujton besimtarin me zjarrin e xhehenemit. Do thotë Njonioni, zjarri i xhehenemit është i nxehtë dhe djeg, dhe çlidhja ka dhimbër me të nxehtin. Djegja në zjarrin e xhehenemit zoti na ruajt prej zjarrit të xhehenemit. Allahu na ruajt prej zjarrit të xhehenemit. Allahu na ruajt prej zjarrit të xhehenemit. Djegja në zjarrin e xhehenemit do të jetë me të nxehtë dhe me të fortë. Allahu na ruajt ka djegje me të nëzëht, po do të kje dhe një lojt tjetër djegje, djegja me të fëtot. Nëse nuk u gupton, futu në internet, le të zotë shfarë thotë shkenca për djegjen me të fëtot. është më rezikshme, më rënd dhe më dëmtu e se sësa djegja me të nëzëht. Erënësishme. Për ega mërë i Zotit, në një hadit si në të nësotën e borera, tha, ishtë të këti naru ila rabbiha, wa i rabbi ekele ba'di ba'da zjarë i gjehenemit ju ankua zotit dhe i tha o zot gjellë gjelalu o zot po shkatroj vetën time prej nëzehtit mad në një sektor të gjehenemit dhe prej ftohtit mad në sektorin tjetër gjehenemit fa edhi në leha binefesejmë nefesun në verë dhe në ftohtë, dhe ai është më i fortë se çdo gjë që gjeni nga nxehtësia dhe më i fortë se çdo gjë që gjeni nga dimri. Zoti lehoi xhahenemit të shfryjë dy herë. Një shfryrje e bën verë dhe një shfryrje e bën në dimër. Shfryrja e verës është nxehtësia më e madhe që gjeni në këtë botë dhe shfryrja e dimrit është ftohti më i madh që gjeni në këtë botë. Kështu që bot. dimri E kujton njeriu me zjarrin e Xhenemit dhe më shumë ti i lutet Zotit që ta ruaj nga zjarr i Xhenemit, ka thënë pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, kush i lutet Zotit 7 herë në ditë, O Allah më ruaj prej zjarrit të Xhenemit. Allahu do ta ruaj prej zjarrit të Xhenemit. E kush i lutet Zotit 7 herë në ditë, O Zot më jap Xhenetin, Allahu do t'i japë Xhenetin. Faftohti është një sebebë që një ju të kujtoj zjarën e gjenemit Allahu në ruajt gjithve për zjarën e gjenemit Një moment tjetër interesant që ka të bëjt me stinën e dimrit Dhe islamin dhe besimtarët dhe besimtarët është në stinën e dimrit Ne vemre lehtësimin Që është princip bazë i konceptimit të islamit Lehtësimi, kjo fej është e lehtë Ma gjahle alejkum Fidinimin hajgj Zotin nuk ka dash që juve Të ju rëndoj me këtë fe që ju ka sjel Për këtarës për jëndimër Vien në rejt disa lehëcime në adhurimet Gjeraj që nuk vien në rejt në kohët të tjera të vitit Si për shembul Bashkimi me s'dy namazër e kërë është shi Bërët fjalë për imamin Dhe gjematin dhe nuk bërët fjalë në shtëpi Për e këtër e lehëcime është Farkimi mideste ose mbi çorape normalisht një ditë nat për vendaliun dhe 3 ditë net për udhëtarin. Pra këtyre lehtësimeve është e njeriu nëse është i ftohtë dhe dimër dha acar nuk e ka për obligim të vijnë u fal me xhamat. Dhe nëse situata vështirësohet, saqë ardha e tij në xhami e dëmton, bie nga njeriu dhe farzë i gjumas. Kjo është prejletësimi që Zotë i Gjellë Gjellalu ka sjelë për besimtarët dhe për besimtarët në stinën e dimrit. Normalisht që stina e dimrit ka dhe sprovat e veta. Omer ibn Khattabi, radiallahu ta'alam hu, këshidon të duke thëmë, kini kujdes më stimin e dimrit, se i ftoht i futet shpejt dhe del nga dalë, Ose futet me lehtësi dhe den me vështirësi E si pasoj vetë dimri, ka disa sprova Normajshë këto sprova e në të mirë dhe në dobit besimtarit Nuk e dëmtojnë besimtarit Sepsa zë njerë sprova nuk e dëmtojnë besimtarit Sprova o do të bëhet shkak që njëjut ngrjet më lartë Në gradat e këzoti gjithësis O do të bëhet shkak që njëjut të fshihën më katët dhe gjunaat që ka Kështë që prej sprovave të dimrit është sprova e smundjes Sh E normalisht me së mundjen, Allah u gjenë në gjelalu të regonë sa a koma ka dashuri për robin e ti. A koma do në të akthjeloj robin e ti. Nësë është prej besimtarve ve për mirë, do në të janëgri i zotit gratët të të jashua i gjunahën. E nësë është prej grupit tjetër, zotit do të kujtoj se kujdes se ka një zot i cili ka ndor jetën në dhe shëndetin tënë. Transmetohet se pejgameve i zotit sëllë Allahu A.S., Një ditë futet tek njëra prej sahabijateve e cila ishte me ethe. Dhe i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "O filane, çfarë ke që dridhesh kështu?" Sa pejgamberi i Zotit: "Në mytin, na mytën ethet. Zoti i shkatëroft ose Zoti i mallkoft diçka tim." Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Laë të subbinëha Mos i shaj dhe mos i malko Pse? Se e largojnë I largojnë mëkatet dhe gjunahet Nga njeriu Siç largon në zjarën zetë Ndryshkun nga hekur i kur futet në zjarë Kërshmu e buhorer Odi Allah u talanu më temperaturë dhe me ethe Gëzohoj dhe qeshte edhe i tha dikush, o e buhorer, po pëse qesh, pëse këzosh, tha se ethet nuk lejnë organ dhe gjymëtyr pa prek, kështu që nuk ngeljë gjymëtyr pa ushkum nga mëkatët dhe gjynahet. Stina e dimërt, e kujton njëri unë me disa adhurime interesante dhe lutje dhe dhikre që nuk ndodhin në kohët jetër vëtëm sëndimër. Për shembu, kër frën e erë, Besintari ka një lutje të veçantë, Dhe është indaluar që të ashaj erën, apo të amalkoj. Allahume i një eseluke khajra ha vë khajra ma ursile të bihë, o a u dhu bi kemi në shërri ha vë shërri ma ursile të bihë. O Allahus Zotim unë kërkoj për i te e të mirën e kësa ere, dhe të mirën e kësa ere, që ti kësht jelë më të, më ruaj o Zotë nga të kësia të kësa ere, dhe të kësia që ti mund kësht jelë më të. Ku shëhret, ka një lutje Kër filon në shiju, ka një lutje tjetër specifike. Kër filon në shiju, pejga mejëri i Zotit sallallahu alaihe sallam, thot, da'u atani la të raddan. Dhe lutje Zotit nuk i këthen kur. Ka përmen për të tyre, da'u atu filmatar. Lutja kërë është dukarën në shiju. Madje transmitohat se pejga mejëri i Zotit sallallahu alaihe sallam, kër filon të shiju, Dil të pak në shi, e zbulon të pak trupin e ti, që t'i bin të pak shi unë trup, sallallahu aleyhi wasallem. Të gjitha këto traditati nuk mund t'i bëjshë vetëm sëndimër, jo vetëm kajqë, po kërndon shkreptina, është një lutje tjetër e veçanë specifike me të cilën lutet besimtari dhe besimtarja muslimane. Dimëri është një stinë ku besimtari mund të ashpërëzojnë në maksimum Në një adhurim tjetër interesant është adhurimi i marjes e abdesit të regullt Një dit për i gaberi i Zotit Salasemi të retojtë shokve të ti duke ju thëmë A e dini ju se kush është ajo vepër Për hirtës e cilë Zotit i fshin gjynahet dhe ngjëniu në gradë të larta sa sahabët Allahu do i dërgoj me i ti edin, ne nuk e di. Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmendi tre gjëra dhe njëra këto tre gjëra tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam marrja e abdesit të rregullt në kohë të ftohta. Kjo nuk do të thosë se s'lejohet të marrë me ujë të ngrohtë, por ideja është kur të jetui ftohtë abdesi duhet të marr, duhet të marr i rregullt, pra i plot. Dhe zërë besimtare dhe motra besimtare, stina e dimrit është një stin e dashur për besimtarët dhe për besimtarët. Kapastan Hasan el Basriu, Rahimahullahu ta'ala, mirëse erë dhe o stin e dimrit, stina më dashur për besimtarët, e shfrytëzojnë natën e sajë dhe e shfrytëzojnë ditën e sajë. Men amila salihan min dhekerina unë, thawa hua mu'minun. Fela nuhi jenë në hu hajatën dojjibëh, Walën e zjenë në hëmë e gjrahën bjaqë se në ma kanu i amelun I madhë i Zotë në Kuranë thotë Kushtë do që banë veprat mira Qoftë mashkull apo femër Ne ati në këtë botë do t'i garantojmë një jetë të lumëtur E ajo që e pretë në botën tjetër është shpërblimi më i mirë Për veprën më të mirë që ka bërë në jetën Eksa i bote Barak Allahun i vërekum felikurani l'adhim Vënë faani vë ijakum bima fihimin l'ajati vëd Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli damb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Kërkojeni Zotit të madhfalje në këto momente se janë momentet më të mira kur robi mund lutet e Zoti ka garantuar përgjigjen Elhamdulillah, elhamdulillah wa kafa, was salatu was salam ala abdih, wa rasulih alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man waalah. Amma ba'd, falandurim Allahu jalla jalaluhu, elavdrim Zotn jalla jalaluhu, ati taqen falendërimet dhe lavdrimet, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin me të dashurin e ti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij me sinqeritet dhe dinjitet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, siç e përmendëm në hutben e parë, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam tha, agjërimi i dimrit është një plaçk lufte që fitohet pa luftë. Duke pas parasysh këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke pas parasysh faktin se nesër është data 10 Muharram, pra që është edhe dita e Ashura, është mirë që besimtarit muslimanë Ta shoqëroj ditën e Ashuras në një ditë përpara, që ka qenë pra dita e sotme, pa hijesh se ka pas mundësinë të agjërojë me ditën e sotme, sepë pyagjmeri sallallahu alajhi wasallam thoshte: "La'inristul qadimela sumannat në tasua", nëse Zoti do të më jepë të jetë edhe vitin e ardhshëm, do të agjëroja edhe ditën në e 9-t, pra që është dita sot, pra mendohet ditë sot. Ai që nuk e ka agjëruar ditën e sotme për ta shoqëruar me ditën e nesër, me që është dita e shtunë, Atëher mund të bëj shoqërimin e të shtunës me të dielën pra e datës 10 Muharram me datën 11 Muharram më në mënyrë që dita e shtunë mos të jetë një ditë e vetme agjërimi sepse në një hadith pejgamberin e Zotit sallallahu alajhi wasallam kanë ndaluar që të veçohet e shtuna me agjërim e nëse shoqërohet me një ditë përpara ose me një ditë mbrapa nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht dhe ky është mendimi i pothuajse të gjithë dietarëve të xumhurit të ulemave të islamit, se nëse dita është unë shëqërot në një ditë për para, ose një ditë mrapa, kjo është mëse normale dhe ajgjërimi sështë unës është i pëlqyshëm. Dita e ashuras është një ditë e madhe në të cilën Zotit Gjellegjelanu, për shdo besimtarë dhe besimtarë që ajgjëron, me shpresën të këzoti dhe besimin të këzoti, Allahu dhe të fali gjunahet dhe me katët e një viti si shkala e mruar për këtë pejga meri Zotit sallallahu aleyhi vësallem Kështu që dita e sotme dhe e nesrme dhe e pas nesrme është ditë agjerimi për shkak të ashuras dhe vjen dita e hën me njëherë që është ditë e hën për cilën pejga meri Zotit ka porositur dhe ka kshiluar që të agjerohet dhe me njëherë mazë ditës hën hynë tre ditët e bardha që vjenë Dita e 13, dita e 14 dhe dita e 15, që e bie të martë, të mërkurë dhe të enjte, që të jenë ditë agjërimi inshallah utaala, se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam porosiste dhe thoshte, në ditët e bardha ose ditët e bardha, mos tju kalojnë pa agjëruar, ose porosiste duke thënë muslimanit të agjërojë tre ditë nga çdo muaj, dhe në disa interpretime se këto tre ditë duhet të jenë në tre ditët e bardha, jo si obligim dhe si detyrë, por si diçka që është e pëlqyeshme dhe në mënyrë që i gjithë muajt i shkruat besimtarit si agjërim, sepse shpërblimi të ekzoti shpërblehet me dhjetë, 3 ditë agjërim shpërblehen si 30 ditë agjërim, pra si plot muajtë zoti në falë e zoti në mëshiroftë. Vlezër besimtar dhe motra besimtare, për para se ta mëllë këtë hutë bë gjumaje, do t'i kujtoj e gjithve se ka vlezër dhe motra sot që po vuajnë në këtë ftoht, në këtë acar dhe në këtë ditë të vështirë a Dimrrit. Frëshstina e Dimrit duhet të bëjë dha lidhjen me besimtarëve kudo që janë. Kështu që ne kur nuk duhet të harrojmë vëllezërit tanë sirin, vëllezërit tanë në mbar botën islamike që vuajn dhe kanë probleme, siç është Palestina, apo kudo që janë muslimanë që vuajn në Checheni etj etj. Të lutëm i Zotit për vlezritan që Zotit të ndimojë Të lutëm i Zotit gjellë gjelalu që armisht e tyra dhe armisht e islamit të shkatrojë Të lutëm i Zotit gjellë gjelalu veçanërisht dhe specifikisht për muslimante e Siris Cilët po vuajnë dhe kanë normalisht një holokaust alevit Zotë në rruj për shërët tynë Sojë ju lutemi Zotun Xhelaxelanu Gjell në lutjet tona dhe nduat tona që Zoti t'i ndihmojë dhe pushtetin e besharës së ditë ta shkatërrojë dhe të gjithë ata që e ndihmojnë atë Zot i poshtrov dhe i mallkoft në këtë botë dhe në jetën e botës tjetër. Rrezë besimtarë dhe motra besimtare, njëri prej vëllezërve tan ka ikur me djalin e tij në Egjipt për ta bërë djalmë operacion. Dhe as bër një thirrje kur un kam qenë në kohën e haxhit për këtë rast, mirëpo jemi informuar se ka pas disa problemet të paparashikuara dhe normalisht është tyrë data operacionit dhe është rritur shumëa e pagesës. Për këta është syrë është para është shme pra në kshili Gjamis, që këtë gjuma tjetë një thirje që shkonë specificisht për vlajnë ton, përveç asaj që mund tjetë e domozdoshme që i duhet në Gjamis, pjesa tjetër komplet do të shkoj për vlajnë ton, sepsa jeshtë në halë dhe në nevojë, Peigamën e Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Allahu është në ndihmë të robët ti, ti. e Tij derisa vllai do të jetë në ndihmë të vllait të tij." E mbyllën me hutbën duke thur Sallallahu alaihi wasallam me dashurinë e Zotit dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. في العالمين انك حميد مجيد اقيم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون